Şems surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 15 ayət. Andolsun günəşə və onun işığına günəşin qapdığı vaxta. Andolsun günəşin ardınca çıxan aya. Andolsun onu günəşi parlaq edən gündüzə. Andolsun onu günəşi örtən gecəyə. Andolsun göyə və onu yaradana, Andolsun yerə və onu döşüyənə, Andulsun nəfsə və onu yaradana, Ona biçim verənə, Sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini öyrəyədənə ki, Nəfsini günahlardan təmizləyən mütləq nicad tapacaqdır. Onu günaha batıranı isə əlbəttə ziyana uğrayacaqdır. Səmud qövmü, azğınlığı üzündən Salih Peyğəmbəri təksib etmişdi. Onların ən rəzili, Allahın bir möcüzəsi olaraq qayanın içindən çarptığı dəbəni öldürməyə qaltdığı zaman, Allahın Peyğəmbəri onlara belə demişdi. Allahın bu dişi maya dəvəsinə toxunmayın, onun su içməsinə mani olmayın. Lakin onlar Salih-i yalancı saydılar və onu... Bəvəni tutup kəstilər Rəbbi də bu günahlarına görə Onların kökünü kəsib yerlə yeksən etdi Allah bu işin aqibətindən qorxmaz Allah Səmud qövmünə cəza vermək istəmirdi Onlar öz cinayətkər əməlləri ilə bu cəzaya layiq oldular Allah dünyadakı patişahlar Hökumdarlar kimi Bu və ya digər əməlinə görə qorxan deyildir Çünki etdiyi hər hansı əməl barəsində sorğu-sual olunmaz. Allah mütləq ədalət sahibidir.